Pre slava Domnului când cântarea, bucuria și Lumina sunt pe fața celui Sfânt. Bucuria și Lumina sunt pe fața celui Sfânt. Ca primit în el de plină mântuire prin cuvânt. Viața și a predat o toată Domnului Iisus Hristos ce prin Lui curată din păcat o atânt la scot. Viața și-a predat-o toată Domnului Isus Hristos, ce prin Lui curată din păcat o atânt la scot. Ar și bine are cel neprihănit, Iar când e în încercare, Duhul este liniști. Căci Hristos ia depostire postire, turn în vecine Și sub dulcea ai o crotire, Cânte farul minunat, Căci Hristos i-a de postire, Turn ne veci Și sub dulce ai o crotire, Cânte farul minunat. o nădejde necântită, arde cel născut din nou, Căci Vecia fericită Îi trimite al ei eco, <fio> În curând și ia cu luna, Cea din cer, pe că Și va fi pe totdeauna, cu Hristos și Sfinții Săi. În curând își ia cu nuna cea din a slavei că. și va fi pe totdeauna cu Hristos și Sfinții Săi.